suetcheva et alerdico coordinate uh, célestiale c'est quand gaurko pégai eta garco mobilisation c'est une mobilisation au kontra, qui était une Bai, eta eritzi publikoak ere ala dio, uh, gero eta kontrakotasun gehiago bada xandeuen alabera, betikoa xandeuek uh, adotan adiote, baina uh, agerida karrikan, empresetan, uh, lan ere muetan uh, deanda keska horrekin dela, uh, luzatzea erretretaren adina ez dela bat pasatzen eta deanda horartzen da olako reforma batekin prekaritatea ere agotuko uh, dela eraz kontrakotasuna hor da, gero bario zen, inguruan dola hamar bat egun manifestaldi bat batzuek hortan uh, ginen Galdi egiten ginoen fiteago izaitiak bigarrean itzordua, itzordua, behar buka hilabete bukaerada ere eta greba egunak hilabete sariagaltzearekin memento honetan ulerzen dugu zailadela. Zein zortan dugu graiten ere olako itzorduak beharrezkoak dira presua mantentzeko, baina bi itzorduen artean behar da ere blokatzeekimen eta eta pskatindartu mobilizazio hori gauza puntualekin. Atzo, charztu uh, zen, biter uh, nagusira uh, e-reforma, komisioak aztertzen dira, parlamentariek, hor bada haitxaropen e bat, gozak edo Elizabeth Bornek-erramezara ez zina negoziatu uh, din hori oh, Uste dut. Euh... Non, lehen ministroak uh, ala dio, uste dut karrikak ukan behar duela azken itza, eta ezindugu borokau galdu, logika horokor baten baitan, xartzen uh, baita, uh, langabezi segurantzarena etorri zendula hilabete bat, uh, hainbat reforma biderkatu dira uh, azken urteetan, erakusten dutena jendarte proiektu bat bat dela horren beti uh, ber kopuru murriz batek ditu uh, dibidendeak uh, banatzen, soz gero eta gehiago aberratzen zat, karikatura egiteko baina hala da, uh, eta beti berdinen dute gehiago lan egin behar eta gutiago irabazi. Beraz, aldo hortaik segituko dute egin logikan eta guri da presioa igo haraztea. Ez dut uste parlamentutik zerbait on aterako denik aurrikusi baitituzta inbat prozedura baita ere bosgarren republikan sekuran aplikatu ez den artikulu bat aktibatuko dute aldiuntan. Ez dena berroa eta behatzi kakot seiru famatu hori, baliatu dutena zazpi sozializ mandatua xeratik, Behan beste berezi bat mosteko eta berroa eta muristeko murrizteko ez da Parlamentarioa Beraz, kartak eien eskutan dituzte, ez dutena da iritsi publikoa eta guri da hori aktibatzea. E, Pentsu duen plataformako kire zira, e, mugaz besta aletik, e, zer tara etorizarete gaujonera? Etorri gara representazio bat etortzeko gure problemak etu, eta gure lan alde berdina, mugen alde batetik eta beste aldera, eta hoain nahi dugu indarrasko egin, Eta denok lana, ein berdinak, baino ez bakarri edo Frantzia edo Espainia ez, Europa osoa egin behar dugu bestela hemen jartzen dute legeak, legeak, legeak, eta beti atzerago. Jende dirubakin, beti gora eta gora eta gora eta gu bera eta bera eta bera. Eta hori ezin dugu, guk beste aldean esaten dugu terrorismo dala ez aliatu I llevetera posible jendea es jan eta ez aurrea Juan eta hori bai dala terrorismo guretzako Laben bandera, arrosa edo ubela ekarzen duen uh, irakasle bat hemen gurekin. Egun hona? Egun e, Gaur lana utzi duzu eskolako bidea, ez duzu hartu? Ez, ez dut hartu eta haintzineko aldean ere ez noen hartu eskolako bidea. Hara, mugimendu hori ez da gaur bukatuko, geroguk bakantzak ditugu, beraz uste dut uh, irakasleok berditu gula haieman, eta bakantzetan uh, segitu manifestatzen, baina uh, bakantzetan izanki, ez da greba bezala kontsideratua izanen, baina beharko dugu karrikan egon ere Momentu horretan, Zu, garaztinen ari zidananean, fxentzela mide duzu? Ebe, hirin edistanea nainz, psikiatriana, do nime nai garaztinen. Erregu zuzenako orzideen gaur, idururgoita lau urte erteran egiteak, zaitu pozik jartzen? Ebe, hor gila, doela idururte bezala, eh? Ege forma proiektu naiztaz Fiskan desberdinistan salatzeko. E, ala, edo, biztandena idurgoita lau urte atzerapena salatzeko. Baita ere uh, kondiziazioaren urtearen kopurua xalatzeko, begoita edo urte Jakin e, ezplantan izahizan iz, izahi tujen reformarekin Bola emakonen go gobernuak nahi du azkartu konzesu hori Eta hori xalatzen dugu, zenta, zenta guretzat ez dela, ez dela posible Biak lotuak dira eta biak uh, txalagahiak dira uh, Bai uh, urtearen uh, atzela apena eta bai ere uh, urtearen kondiziazioaren kopuru hori, uh, hori ezin dugu nachtu hori Izan dira in bat reforma ere zuena alde, jango nunke, kovida geroztik, eh, segurarena, izan dira beste sari emendatze batzu, ez uste denak orainik eh, eskuratu sari horiek, ala ere, gauztako eh, betu dira hori asker egozeretan eh, da? Egia egiteko haitzinemendu txiki batzuk izan dira, eh? baina haitzinemendu txiki horiek ez dira zuke jaten zinuen bezala denentzat izan eta jakinez bai antolaketa mailan eta bai bereziki hal uh, mailan eta efe, gauza huzi horietan kontua ez da batere ez ez lohtua ezan, Odan, e, gauza hainitz gelditzen dira egiteko Eta, eta ala, orduan ez gira esin lukouz eta iada batzuentzat haintzinen uh, nutzi tipi batzuk izan dira, Hori hori aitortu behar da Baina uh, eta ikusi behar da ef, e, gaur egun uh, Naizta segur hori uh, izan, izan, izan dela Ebe zaitasunak hor dira, ikusten bezala ebe usasun gintzaren ahloak Ebe zaitasunak badira, bai jendea txemaiteko Baiformatzeko eta norskia txikitzeko, eta horrek erakusten du, beha haitzimenduak e, e, sobelak sobe txipiak izan dilela. Eta reformak ez du lagunduko, gainera iruruko eta lagu hartelan egin behar balin bada, jende ez da hor bilduko erreski. Erreforma horrek ez du inor laguntzen, bai hori gintzenko langileak, eta eta bai beste langileak ere ez, horrentzat elgarrekin gira gaur, eta horrentzat elgarrekin ginen dola bi aste ere, eta erreforma horrek ez du inor laguntzen, okertzen ditu gauzak eta hori ezin dugun hartu hori. Gantzua, milerske genietz? Milerske zuei! Ara hemen uh, eriztaina hapsikat egiaren entzuten genuenan, gara ziko uh, eri etxean uh, lan egiten duena. Mi eskarek eta entzuten eta... Blasek egiten zunak iberian bafleak eta egan beharko, eh, pentsuatzut, labekoak izan behar zirela, euskaraz oiukatzeko so eta azkar besteak ez direla orain dik bizkuntzetara pastu behin, hori euskar eta gero zian, jendeak ere erantzuten pixkat, eh? izan da giro edo euskal giro inguru ingurutipi batean ziztela egan ezak. Ba, beste... Eta hori gira pasatzen beraz, uh, xaukaiak. Eta egokugira Espainiako kagikaraeta atera idira, eta notik jautsi yeah. beraz polmi etorbidetatik erarazzkiurrri no helduak. Jan duzu gaurko ejetakin segitzea posible dela, Iroitalagurteko Mugauri muga hori beharrezkoa? Ez da bat ere beharrezkoa, ez es ez ez. Zefdetek bat itogu teknikalariak eta abokatak hortan lan egitenutenak eta segur naiz ez dela behar gehiago egin, eta bakarrik errendutaan bezala, hama e, bi miliard biltzen ditugu soldatak altxatuz, beste aniz proiektuola hola, soldatak egunetik bi gehiago emanez ordainduz dainduz, oh, barretu, eh, sonido pasatzen dira eskoa dugu zitan, eh? Bai, jende asko badako dago hemen, eh? Eta go, ez du, du erretetan diboloz, erretetak guk ematen dugun dirua behar dugu berriz bildu. Ta ez da, erretetaten gutxatek hartu behar dirua beste silo batzuen ordaintzeko. Mm. Hori da. Horko home zuena zein uh, da. Ba, simplea, ganen aldean bezala, erreforma hori ez dugula onartuko, guretzat, ba, justuki, banaketa sistema txuntxituko e, duelako, eta gaur berazkolak eta alanetan ibilikoge hori xalatzeko, ze azkenean erretreta in, individuala eta e, kapitalizatuaren kontra eta mobilizatzen gira. Aipatu da, ainit eh, emazteak zirela galtzaile handiak erreforma eh, horretan horrekin bat egiten duzu Bai, noskit, anola ez dena den beti izan direlaik eh, erretreta erreformak, eh, beti lehen galtzaileak, emazteak izan gira, emazte langileak. Zeren azken finean gero zagehiago lan egiten dugu eta pentsu tiki baten dako. Eta hori, erreforma honekin hori oraindik azkartuko da, egaitan dute total aurka, baina azken ez dute borrokatzen honen eh, kontra eta hainbat eh, okertzen dute egoera. Irurgoi talagu urteko epi hori iztuntat ahont, ahont ez ez kurra behar Bai ez ez kurra, zer gehiago lan egin behar, kinkalarian ez den sistema bat e, xal batzeko azkenean. Bera guk ezugu bi urte gehiago lan egin nahi eta gainera guk erraiten dugu orainik gutxiago lan egin behar dugula, zer ezzugu urte e, urterekin erretreta hartzeko aldegira. Posible da? Iruroka jortzetan nahitzea ejetjeta gau jekun? Nozki posible dela, dena bada finantzatzeko, abelatsak ez dira inoiz hain abelatsak izan, beraz, argdezagun dilua anun baden. Muntzada, amiezke jarkitzu, kolak lanetan Horeintxe ehazten gure begipean hemen Soziete uh, General Bankuaren uh, Berinetan eh, uh, Leiatiletan ari dira, zabaltzen uh, Eta beraz uh, nola egan afichak kolatuko dituzte Horeintxe Ea banderolak zabaltzen ari dira Sistema publiko duina eskatzen duen banderula kolatu dute ja bezala bahian hemen. Societe General Bankoaren paretetan berinetan non ala retrat park kapitalizazio ere Kantsesezko bandera ari dira zabaltzen.